А в його очах, немов у проявникові, постала та ідеальна споруда, однак він необачно кліпнув і там знову відзеркалився мікрорайон. Я покрутив у руках любітеля і стромив його до свого кофра. Зрештою, цього фотоапарата ніхто ніколи не юстирував, якщо таке зробити, то може і на меопта, але бачу, його ніхто й ніколи не одреставрує, зітхнув оченашкові архітектор. Це ж чому? Бач, після того, як більшовички його ровнули, лишилося аж три його обміри. Я ще не встиг зрадіти, що аж три, але він випередив. І всі три різняться між собою на півтора метри. Ну і що? Навіть коли б на 15 сантиметрів план реставрації буде ненауковий, і його зарубають одразу. Його зарубають так само, якщо він буде точний. Мало не бовкнув я з дуру, але туга швейкового нащадка – Пересклила мене. Ми не могли дивитися на навколишній бетоновий кубізм. І одне на одного ми дивитися не могли, занадто багато безнадії було там. Стояти на проспекті Корнічука біля його одноіменної станції метро і марити високою продавньою архітектурою, то це лише чех міг з українцем. Епоха міцно трималася за надверща, немитужно линула усмішка багатозіркового Брежнєва. Так що ж робити? Не знаю. Якщо знайдеться ще один вимір, четверте мріє оченашко, наприклад, здійснений Теодолітом. Та й хто знає, часто і там репери не сходяться. От якби хтось раніше той собор зняв на стереофотку, але про це насправді можна лише мріяти. Стереофотоапаратом, що стіпнулося в мені, наче перший алкоголь, еге. Тоді б за рахунок вичленування бази стереопари, можна було б легко з точністю до мікрона з'ясувати всі розміри, ех, сказав чех. Я озирнувся квадратними овидами і, попри всі зусилля, не зміг стримати сорому на обличчі. Є така пара, що? регутнув Ян. Угу, ще з минулого століття є така пара. Хіба, не повірив він, хіба тоді, не повірив він ще раз, уміли фотографувати? От за що я люблю брехунів, так за це. В музеї Києва лежить навіть такий пристрій для розглядання пар з минулого століття. Це прозвучало для нього як з минулого тисячоліття. Він почав осідати, оскільки пригадав, і там є така старо пара. Ні, не там. Там її нема. Але вона є одного оригінала, Сашка Петропавлівського. Він теж фотограф. Він, правда, геніальний фотограф. Якщо він її не продав разом з апаратом, то... Де? Той. Петропавлівський квадратним голосом вимовив очинашку. За тиждень він подзвонив. Голос нього був такий, як личить справжньому Чехові. Приїзди. Граужіс уже перезняв ті стереопари, забереш їх. Уява намалювала чоловіка граужса, також чехом, в береті з хвостиком, певно, лише вони можуть проєктувати Успенського, бо ж їм не пришиють за це буржуазний націоналізм. На всю кімнату стояв автоматичний кресляр, там не було жодного кубізму. Пантографом бігав самописяць, він тушим по велетенському ватмані існовигав, виводячи досконалі обриси найдосконалішого українського бароку. Точнішого зображення неіснуючого собору на землі дотепер не існувало, навіть коли він був цілий. То такого не мав. Адже його безліч разів добудовували, доки не підклали динаміт. А тут... А і тягнув і тягнув його тонкою лінією із набуття, що він, мавоволі, поставав у очу в чотирьох вимірах. Я мутнув головою, аби прогнати, бо знав, як шкідливо марити про своє. За оригіналу йому правила старого пара, лише тепер вона перезнята існувала вдвох. 60 на 60 негативах. Дуже кумедно там виглядав жандарм на передньому плані. А Як кожна людина, яка ще не знає фотографії, він сподаличено бундючно втупився в безіменного, також заїджого американського дивака, який щось маракував проти нього на тренозі з боку центрального входу. Коли самописець і його достоменно побільшену вусату пику, Мене тіпнула цей типаж. Був капу кап, такий як і Корнічук чи Брежнів, тому що і в них на грудях завжди були якісь бляшки.